Oruhonda. El maig de l'any passat, la mare va morir en un accident de trànsit I vaig viure en una tenda de campanya en secret Però vaig tenir sort i en Yuki Soma, un company de classe de l'institut, em va portar a casa seva Però... En Yuki, en Kyo, en Shigure i altres membres de la família Soma... Tenen un secret misteriós. Quan algú de l'altre sexe se els abraça, es transformen en animals i això no ho puc explicar a ningú pas si el que passi. Quina és la vostra font d'energia? La meva font d'energia és... Bé, vaig saber d'on venia la meva energia al maig. ...després dels exàmens semestrals. Entesos? Tant si les heu suspès totes com si només n'heu suspès una... ...diumenge tindreu prova de recuperació. ¡Quin pas! Muti a la gàbia! Us hem donat una oportunitat durant les vacances... ...encara ens hauríeu d'estar agraïts. Això mateix. Si no voleu fer la prova de recuperació, no haver suspès, macos... Però suposo que tu també te'n lliuraràs, oi? Que estàs fumuda too? Quantantes? Ah pan només t' ha quedat una. Tot anirà bé, no te'n deprimeixis, dona. Això mateix t too. Comparada amb mi que les és suspès totes, ets una autèntica joia. Doncs tu t’hauries de deprimir alguna vegada, nena. Però, Toro, aquesta és la primera vegada que tens un suspens. El príncep no t'ha ajudat aquesta vegada? Sí, i tant que sí que m'ha ajudat. Toro! Eh? També has de fer la recuperació? Ah! Ah! Em sap molt de greu. Eh, escolta, Toro que m'havies explicat el que no em tenia he acabat sospenent l'examen. M'ajudes si jo no sóc capaç de respondre. No sé com mirar-te a la cara. Tranquila. Toro, no hi donis tanta importància. Has de pensar que tothom té moments millors i moments pitjors, dona. A més, com que es tracta de la recuperació, les preguntes seran més fàcils que les del primer examen. Tot anirà bé. Serà com un joc de nens? Si ho dius tu, no sé pas com prendre-me. Soma, que hauríem de començar a passar. Sí, d'acord. Avui tenim reunió del Consell Escolar i no podrem tornar plegats. No passa res, Yoki. Estic avergonyida. I has de fer la recuperació? Però què fas, ara? Espavila, que es fa tard, va! Sembla que això m'ha afectat molt Ni tan sols sé un trepitjo És vergonyós No sé pas si podré complir la promesa que li vaig fer a la mare i acabar l'institut amb fracassos tan estrepitosos com aquest Però com m'he pogut suspendre? Ai, mare meva, si fins i tot hi veig borrós si continuo així, si jo no... Ai, no ho entenc. Però per què no sóc més forta? Oh, però es pot saber què fas ara? Un moment, què tens? Tampoc cal que et deprimeixis tant. Estàs feta una merda, eh? Noia, si no t'animes una mica acabaràs tenint febre i tot. Tens febre? He obert la boca i t'ha pujat la febre? Oh, auxili! Auxili! S'ha complicat tot! Febre? Febre? Oh, febre? Oh, que tens febre! Mm. Ha pujat fins a 38, dos. I del que tens se't diu un bon refredat. Això ja ho sabem, babau. I tu, vés-te'n a dormir ara mateix. Que em sents? És el millor que pots fer. No, i ja em trobo més bé... I quan em prengui la medicina encara em trobaré millor. D'això, hauria de sortir un moment, encara no he anat a comprar... Fes-me casa casa, llit! No ho entenc, t'amoïnes pels refredats dels altres i quan tu et poses malalta, passes de tot. Però, però és que... Però és que avui he d'anar a treballar. Deixa estar la feina, eh? No hi vagis, llestos. Però, però això no ho puc fer. Toro, toro. Ah? Avui no faràs res de reses de descansar i prou. Només tens permís per dormir. Oh, però és que... Toro, maca. Eh? Seràs bona minyona i faràs el que et dic? Mm. Bona minyona. Oh, quina pena! Per què m'havia de posar malalta justament ara? Això fa que encara em senti més avergonyida. No, i no cal que cridis tant. L'hem convençut que es fiqués al llit perquè descansi amb una mica de tranquil·litat. És a dir, que avui de cap manera podrà anar treballant. Ah, ja ho entenc. Entesos, deixa-m'ho a mi. Mm. No? Sabeu què? La Toro s'ha refredat i avui no podrà venir. I he pensat que de moment jo personalment podria ocupar el seu lloc. M'esforçaré de valent per fer la seva feina. Escoltat, tu saps d'on ha sortit aquest nen? No tant és, que és un noi molt bufó. Sí, tens raó, és igual, és una preciositat. Mm. A veure, què s'ha de fer quan et puja la febre? Què s'ha de fer quan una refreda? Quan això passi haurem de menjar porros? Que no hi ha res més efectiu pels refredats que els porros? Ah! Mm. Quan es refredes el millor que hi ha és el porro. El porro és el remei miraculós del refredat. Aquí també ho diu. I aquí, i aquí també. I aquí, i aquí, i aquí, i aquí, i aquí, aquí, aquí, i aquí... Prou, ja tip. Però com pot ser que tot arreu parlin només de porros? Els porros no són menjar de persona, són pels animals. Que oh, ja comença a fer bon temps. Sí, Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. No puc més. M'estic marejant. M'agapen cal freds. Tinc moltes ganes de vomitar. dic morint. Està... Està bé, mestre? Escolti, mestre, mestre! Gens bé. MESTRE! <ríe> Però què fas? A veure qui o es pot saber què estàs fent ara? Doncs és ben senzill, que no ho veus. Porros? Que els fas per la toro? Suposo que no deixarem com malà malalt es posi fer el sopar. Mm, mm, mm, mm, què passa? Que tens alguna queixa o què? Tranquil, que encara no he dit res jo. Per cert, què passarà amb el nostre sopar? Haurem d'anar al restaurant. Mm. Ara t'he de demanar una cosa. A veure, què vols, Kio? Et fa res portar-li a dalt, xigure? No vull. Mm, no! Mol bé, doncs! Au, va, com t'encarreguis la casa t'hauré de multar! Paga, paga la multa! <ríe> Quin nano més ingenu, aquest qui, oh! endavant. Oh, què? I dius que ho has preparat especialment per mi? Això és genial! Que contenta que estic! Au, oh, va, para de parlar i menja tu de seguida. Sí, és millor que mengi. Ah. Mm. És boníssim, Kyo! Mm. Quan acabis, deixa la safata al passadís Oh, ho escolta! És que... Em sap greu perdonar les molèsties Doncs si tant de greu WhatsApp no tornis a refredar, eh? Sí, eh? No. Ara plores? És que em sap greu I ara què et passa? Au, ah, digues, escoltaré les teves penes Vull... vull complir la promesa que li vaig fer a la mare Però és que he sospès i no m'ho perdono, no? També em sap molt de greu per en Yuki. I a més m'he refredat I és que jo voldria ser una persona de les que fan les coses com cal Ja has acabat? Doncs sí, ja estic. Si només suspens una assignatura, no has de tenir por per la prova de recuperació. I no t'has d'amoïnar per aquell merdós d'en Es El prendre pel sac! Per mi el pots fer treballar fins que es mori. Cancel-li prou! I si creus que tenir un refredat és tan dolent, cura't d'una revolada. I comença a passejar una altra vegada amb aquell somriure de bleda. Somriure de bleda? Si no ho fas, sembla... Sembla... Sembla que em torni boig. Per això et faré el dinar si així... faig que puguis tornar a passejar. No cal que t'amoïnis per aquestes ximpleries. Això és... Ei, menja, de pressa! Si no, no aconseguirem que et baixi la febre! Ah, sí! Però què dius ara? No és gens bo. Tu sí que ets una gran cuinera. Això vol dir que en Kyo m'està animant. Sóc feliç. Però que siguis una noia tan forta em posa molt nerviós. Qui, sóc tan feliç. Benvingut, sí que has trigat. Mm? Que ha passat res? Ha sigut un acte de vandalisme! Tots els porros que havien plantat la toro jo han desaparegut! Però qui ha sigut capaç de fer aquella salvatjada? Això és obra d'algú que no suporta els porros, n'estic segur! Ningú s'ha pensat que siguis tu, o sigui que pots estar tranquil. <laughs> Mira, jo diria que l'últim sospitós que et queda és la toro, oi? Eh? Però és clar, degut a la febre la toro s'ha desmayat mentre tornava i ha anat al llit a descansar. I ara la pregunta del milió: com ha pogut agafar els porros del teu bord si ja fa una bona estona que està descansant, té febre? Febre? Per fi s'ha acabat el sopar i l'he deixat dormir. No la despertis, ara. I què li has preparat per sopar? Arròs amb porros. Ah! Ah! Ah! Pol frega! Ah! Si us heu de barallar, no peu soroll. Perquè si armeu escàndol, segurament despertareu la toro. Perdona que vingui tan tard. Mm? Hola, benvingut He vingut perquè m'han dit que la toro no es trobava bé Gairebé se m'ha posat a plorar i per això l'he dut amb mi Li agradarà molt que l'hages vingut a veure I la toro? Què li passa? No es troba bé? Què, ja hi som tots? Vinga, doncs, ja podem anar tots cap a dalt. Fins quan penses estar en guàrdia, tota fastigosa? Abaixa aquest braç, gat idiota! Hola, toro. Què tal? Com te trobes? Ah, bé, ja em trobo força bé. Toro! Ah. Els malalts no s'han de moure. És que jo... Ja... A veure, Hatori que no pot ser una mica més amable o què? És veritat, té raó. La Toro és una noia. A mi va ser diferent, però, sobretot, a ella tracta-la com si fos una coseta trencadissa. En Hattori ha sigut violent amb tu? Mm? I tant que sí! Em va haver de punxar i em va posar una injecció amb una xeringa de cavall I jo li deia que s'equivocava, però ella em punxava i em punxava Una vegada i una altra i una altra em feia tanta mal que em vaig quedar mig mort Fes el favor de no explicar aquestes històries, que no veus que espantes als nens? Si plau, no t'equivoquis, Hattori Si li fas mal a la toro, pararàs de seguida, oi? Estigueu tranquils, no passa res, no em fa gens de mal però hi ha sentit en Xigure. Diu que li va fer molt de mal. Perquè allò li vaig fer expressament. Katari, no tens cor? De poc que m'ho vas fer expressament? T'ho mereixes per te com un histèric. Espera, la injecció! Digue'm quan et dec. Ara el que has de fer és recuperar-te ben aviat. Si et quedes gaire temps a gegú del llit, hi haurà moltíssima gent preocupada per tu. Si tens cap problema, avisa'm. L'oncle Hattori també estaria molt preocupat per tu. Apa, n'hi ha per tant. O què? Com pot ser? Però la Kisa té 12 anys i estic segura que en Hattori en té 27. Si ells dos es porten 15 anys, suposo que són coses que passen. I una cosa, en Shigure i la més són... Doncs, són l'oncle Shigure i l'oncle Yame. Ah! Sí, endavant! Ja estàs més bé, toro? Uh, sí. En Hattori ens ha dit que ja t'estaves recuperant. Sí, i perdona que us d'aquesta manera. Això te Té, agafa això. Eh? Són totes les preguntes que poden sortir a l'examen de recuperació. Si pots resoldre això, crec que el podràs aprovar sense problemes. De debò, vols que hi treballem plegats quan ja et trobis una mica millor? Sí, moltíssimes gràcies, Yoki. No ho vull per mi. Ah, que pesats amb els porros! Què mires, que aprens a ser una bona mestressa o què? No és això, burro! Però què busques, eh? Ah, Es clau fas per la toro! Calla i deixa'm en pau, mocós! Aaaah, que jo m'ha mal! Ah, quina merda! Vaja, resulta que ara encara crida més! Que vulgui recuperar la meva vitalitat pels altres! I no per mi sola. Escolta, Hattori, vols menjar algun plat especial de la Toru, Honda? Eh? Segurament et voldrà preparar alguna cosa per donar-te les gràcies. És una cosa que em fa molt feliç. La meva font d'energia? Sempre són ells. Ara ho sé. I una altra cosa, mare Finalment vaig a provar la recuperació sense cap problema Ah, i la Hannah també Us asseguro que les preguntes dels exàmens de recuperació són molt més fàcils Eh? Però Hannah, les havia suspès expressament o què? La veritat, no ho sé Tu què creus? Ara caiem